Zintzelik irratian gaude, jeiz erretekiaren bukaeran, ostegun honetan, ala hostiladean, zehau errepikatuko dugu elkarrizketa, auz seguro hostiladean ere bai, eta zergati ba, gaztañoko jaia direlako, eta gaztañoko jaia kasko maite ditugu zintzelik ekoek, eh? horretakoek ere bai, eta urtero bezala, ba, bertako gaztañoko auzokide badaukagur ekin. Kaixo, Aitor? Kaixo. Ze modus dator aurtengoa? Ba, ba, beti bezala. Ego, bueno, ondo. Ya, menega deorena eskeneko ikutu, ikutuak ematen. Eta, ya, pres, ja jaietako. Olida, esa merda, ostegunarekin ari gara dekarrezketa guekite. Mañon, ya, biar, biar, ya ostirala mairu. Ba, ba, gastañoko jaien txupinazoa. Esta, botako dugula urteroko antolaketa. pentsatzen dute, ausotar guztia buru belarri, jaia ba, jaian barruan. Ba, Ba, denar hemen gau de daramagu ya bete batzuk gola eta askeneko astea, beti bezea hori momentu honetan ere ari gehaia toldoa azerpea prestatzen da hori Hore nago hemen hitz egiten agon bitartan jende pila zera prestatzen Rapatu nahzute justo lanean, baina, bueno, ingo du arte bat esplikatzeko ze, kontatzeko ze hau zaitu guna urte Horrelatxe den pixkat, hartzen duzuta, gara gara dut txobat bai, seguro ja martxan dut kasuna Ba, jendea begiratzen nahi pixkat hola, baina zan dire da, zintzilik erratenakot, bale, bale Vale, vale, vale, bate. Ba. Ordu, pare, vale. ordu pare bateongo garen ez Jabukatuta vale. <laughs> Eta iritsi alda gure txozna Gure txozna iritsi da ba, ba, e, Bai bai, hori ja iritsi zen engoaztean Ta ja dago dena ondo, jarrita Ja edaria bete eta dena Press, ja, Irikitzeko eta ja prest Dena prest orduan eta bueno Hai. Eta agian oberena egitaragoarekin jotea jutea Eta tela duzua urtengoan bandoa Eta gaztañoko bandoa ta, gazta, Bando horretan topatzen dugu Daukazuen guztia Biarrostira lamairuz Eze ez, se dugu. E, bueno, le lehenengo komentatzeko bakizute Azken urtetan beti ten dugula, ba, dugu herrialde bat hola, ez? Eh? Hiskara tola egai bezala. horren bai. ba, da urte batzu, ba, ba, Bizkaiarekin, Gero Nafarroa, zen genun Galizia, eta zengun Galicia ta horreningo dugu Katalunia. Ez, eh, ba, dugu da ta gai horrekin, ba, Antuatzen dugu zerbait ba herrialde horren horrekin, ez eh? Eta horren da, Kataluña. Horren gero, aurre hau komentatuko guzeri karri dugun Kataluñatik eta hori, eta hori bueno, alde batetik. Eta gero, hasiko gineak, e, ba, zeitan, payasoak, e, payasoak aziko ziren, horren eto dira e, Puski eta Txurruski, bailasoak. E, gero, se, segidan, e, beti betzela Maritzuren jetxiera, horren sorpresa, sorpresa batekin eto da. Gero horren ondoren batxupina eta bueno, txupña eta maritsu go bueno, batera dator, gero horren ondoren e, burko handdiak eta hasi hodi da auzotik vueltaka. Eta gero horren e, ondoren bakiste beti e, jaio beriei ofari bat egiten diogula beti, jamiseta bat egiten diegula, en banatzen banaketa hori jaiogarrien banaketa, jamiseten banaketa Eta gero Jarraian ba ba oso oarsoaldean oso, oso famatua da patata tortilla leiaketa. Eta hori izango da. Eta gero ja 8 ere bakizu te dela 2 urte eh e, gaztaino ingenun iturri berri bat inauguratu genun, eta mm -hmm. iratzi iturria, ta ere hori ba, irikera eingo zaio. Iturriari ordi 8etan. Dago alda pa ben erdia nor Eta da, ba, iturri ba, jendea nahi duen entzako, ba, Zagardo pizkaba por batzeko. Iturri mira, Milagro, ez da, Bai, bai, hori da. Ja, bueno, ya milagroa izan zelan jendea badaki, orduan jasatzen dugu, ya Zagardo da. Baina, <gay> bueno, baina bueno, bueno, oso, jendea ya itxan uten da gorretara, beti tragocho bat hartzeko aldapan, gora digo alaba, pizkabat, bat geldialdi bat, eta tragocho bat hartzen du. Por cierto, hay patito su camiseta que propaganda aquí tagati, va a urten ere bai camiseta salgai urtero vesela etasun lankide batei de gogoratu io zu berari bat eta orain diken hasi da ekarri hasi. Vale, vale, va vasango yo. A ver gogoratzen den, hola talla normala bakisu nere hola. Vale. Vale, es gras articulo talla tan. seguro. Se mata saltito su camiseta. E eh, 10 € Politak, eso, ba, hori que es. Ori fijo da urte asko go. Go dugu prezio berriarekin. Osea. <laughs> ba, iritsi gara he dicho que era ir a Iñacho Iturriraño, Mañonguero Gauea kontzertua, ¿está? Bai, gero hauean ba, ore eta eta urten etorriko, etorriko dia ba alde, e, lau, lau talde bat e, izango da arkada, bainaikoa ba, dira, baina nafarrokoa. Gero hoy se arma Tenerifeko batzuk, claro, caos urbano Madridetik. Eta gero azkena, orduan onduda aldaketa bat, alde bajokozuen, bueno, beste bajoko du, orain momento honetan ez dakit izena, sí, orduan ez dut, hanca sartzekor dut esango, hori izango da aste honetako aldaketa bat, da 14 taldi izango dira. Orduan uh -huh. izango zen arkada, hoy se arma kaos urbano ta beste laugarren bat. Oh, Sant José en la Plaza. Etorio Stileiano, está, ¿qué? Etorio Stileiano. Hoy. Está Gero, gero Da, La, larumaten izango zen, ba, amarterritan, e, Gaztanioko irugarren krosa, oren dira bi bio urteaz eginean egiten krosa, eta horren irugarren urtea izango da, eta eta egiten da, neko, krosa handia eta gero, kros, e, aur krosa, e, kros pizkata aurrentzako txako, eta horren. Eta gero, hori bukatzean, saribanak eta hori bukatzean, horren ba, berrikuntza bezala, laikarrituko eskolari batzuk, eskolari proba, izango da guardiko gure gure amabi eta amabi kaldera hola, eta izango dira eh, Joan Loijarte, Minkel Juanikorena, Bicho Reliza eta Lorenzo Goñi eizkola dira. Ingo gute, mapixkaba proba batzuk desafio antzeko bat, erakustaldi bat hola, eta hori izango da eh, guardi arte ongo dira. Mm -hmm. Gero, eh, jarretzen dute? Bai, bai, jarretu, jarretu. Gero, eh, arratsaldeko lautan, eh, mucha pelketa, Buka gaitzen, e, beti betzela, eta gero, bosetan, e, ba, urko lasak, ite dugu. Eta, bueno, menezkartzen dugu jendeari, ba, ropa proposakinei tortzea, porque beti iten dugu ald, aldapan, azainoan baki zuteletan aldapazeteta dagoela, bajartzen dugu plastikoak aldapetan, eta, bueno, xagoiarekin, ta, urarekin, ba, iten dugu aguaplanin antzeko, mm -hmm. e, antzeko bat, eta, bueno, hori oso estimatua da azken urtetan, eta, ori, ba, jendea badaki, nian baina durekin da Hori eta gero eh urrengo gauza izango zen Beratzetan Afari Herrikoia. Ja, eh gero orre karpa egiten du Afari Herrikoia. Ja. Bai. Eta gero ondoren e, jaio e, ore ba esan leno ba orden e, Katalunia izango dela gaia. Oida, orduan oida. beti ba ia se ba, gaitari batzuk eta pixka bat e, kaimada, keimada Toringeron eta orden ekart ditugu zea e, Kataluniatik ba Drac desarria. O, drag de fog edo, bueno, da, dragon de fog olako man jaietan egiten den goza bat, e, katalunako jaietan, herrietan eta ola eta bueno, da, espektakulo ola, oso politxa bat, zuarekin, eta ola eta bueno, jendari nahi du ikusi ba, ekarri ditugu katalunatik etorri dira, lagun batzu etorriko dira Baina, lako, zezentuzko herraldoi baten, antzeko ba, e, e, zegoa, zezentuzko bada, baina ba. da, dragoi bat, eta zua botatzen du eta bueno, ba, ba ikusgarria zenten Ego, ba, ez dugu ikusi, ikusi dugu ortean argazkitan eta ala bidiotan tala. Bai, nire da, nahiko poliak herra, eta, bueno, eitzetan dugu jendeare hori afari ondore, izango da faldu tagero. Hori, oza, egu afa dugu dugu, eta gara faldu tagero ingo dugu hori, gauza di. Eta, eta juten ba, da, hau zatoz dihungo da, bohkoin mugitzen indira, eta orten ingo du gortikan, hazi ba, ba, hau eta gaztetxean bukatu, edo, bueno, gortatxo bat hortikan. Eta gero, horre e, ondoren, e, torriko Oinarroka lehan, O da talde bat ibiltzen dela ba elektrocharangantzeko bat mm -hmm. oda piska ibiltzen dela. ro kalea ba genea za da dira eta piska giro tuko du eta ondoren ba asken urtetan betzela ba hongo da. Mm -hmm. Ja ba iri ba goizaler arte, goize goiza arte ba digi hongo da. da Gastetxean bada kontzertu ere bai. Bai, hori da, hori da. Ori da aus, e, piskat hemen plaza ingurantz eta eta hori dago mitartean Gastetxean ere kontzertu hongo da izango dira ere beste beste hiru talde eh vason system eh glaucoma eta beste irugarren bat ere. Hori zeuden konfirmatzeko zego dela ere bai, baina bueno, yo ye fijo. Vas vason system eta glaucoma. Eta horti, ja, gorputza, ja, piskasi gortuta, igandera, ez da? Bale, bueno, bai, gero gagoean beteatzen dugu edo emajikoa eta hori, goizeko, goitxikitan, piskatindarrartzeko, jarraiteko gaua eta hori, eta gero, ja, goizera pasatzen gira. Goizan, ama bitan iten dugu toka eta bote txapelketa, eta gero, hauzoko auzo, gaztizan dako, hei, ba, bazkaria eskaintzen diegu. Eta horten, bueno, eskaintzen eh, dugu, azkenean pila bat... Eh, pila daudea, urte ez daik zartuko gandenak elkartean, porque, bueno, la gente bat ari da, ja, zeh jubilatzen eta hori, eta, bueno, bintzat, bueno, ya atondi dugu kiston bazkaria, eta, bueno, hondo pasako dugu. Eta gero, harratxaldean, e, bostetan, apart festaino dugu, aurrentzako, eta zeiterritan, ba, hau ere, naiko urte dara maguite, ba, mundutik azta eta azta norti mundura, eta, ba, bueno, ekartzen dugu bizka musika, dantzak, janari, eta gariak beste Bese realdetatik, beste, ba, Galizia, e, e, Kuba, Mexiko, bueno, piskat, hemen e, hauzan bizit diren jende piskabat, e, kanpoko jendea eta hori, bat du bere jakia geta hori, eta konpartitzen dugu gure artean, hartzen dugu mai, mai batean, eta bueno, ba, piskabat ere izateko, ezagutzeko beste realdetako biturak, eta hori dena ez, eta hori e, ingo dugu. Eta, jazta Eta, jazta, hasta izango... duro bai, abukatuta Baina nala ere, gero Deskanso, bueno, orengoan jatokatzen diregu oh, Batzuk da oso segidan Baina gero bai, fosta potenti izaten da San Juan Besperan, ez da Hori, da, eh? gero hartuko dugu Aste bat aurten onatokatu aste batu alasaino dugu Eta Artuko ditugu bizkati indarraketa da Gera, astelenean, hori eta iruan ba, Beti bezala, ba San Juan Besperan Baiten dugun zua Eta bueno, ba aurre eingo du gaurten, ba bueno, eh gaurre aurten ekardu du aurrentzako ba herrikirolak, ez? 8etan da. Eta izango da herrikirola fiska da, dagola prestatuta aurrentzako, ez? Ba bai chinga gaito direna, baina horiz. Ba zokatira, ba herrikirola, baina aurrentzako prestatuta. Mm -hmm. eh, jokuak eiteko. Eta gero horren ondoren ba ja beti osas sardinia, chorizoa, saieta, saiaskia toalirena. Eta gero ba, gau aiten denean, zua ba, pistea, ba, gizute beti zerbait berezia prestatzen dugu, urten ere balakagu zerbait berezia, hori hor gelditzen daba jendean, nahi duena, bat ortzea ikusteko, sopresatxo balakagu, eta urten ja, gokaiakimukatzen dugu, ja bai ba oso ondo aitorturtero besera bueno. Criston gitaragua eta auso bat esateko ba bueno, es, oso oso potentea es konzertuak aurrentzako gauzak helduentzako eh, nahi naidu gustiarentzako es hori da bai ba. ba, gure gure gure da hori da es e, hori da es saihatzea iristea adin guztiak. es ha, hori ba, ha, bai tenitu gaurrentzako bai paiasoak jokuak eta hori Konzertua gastegoitz gaste, bastearak direneak. Bueno, taesan gasteak, ose, bai, ikiara, baina bueno, gero gaspian da Koei bai, Bizkaria, da kisei da Krosa, ba benetari pizka saiatzen ga hartzen hiru egunetan, uste naiko, bueno, e, jendeaz da espertu gone, bai, duena badakar bere gustoralako auzen bat. Mhm. Mm Eta, bueno, agian amaitzeko, ez, amaitzen jun behar dugu, bai. senzailo ere bukatzen zaigu, baino hori ez, agian gogoratzea baitare, ba, soritxarrez aurten ere, ba, usoko guztiak etzaretela jaietan egun, ez, batzu bat. Eta, bai, hori da, bueno, aurten batzuk utxako gaude, de, lehen urtean, ja, josu da, etorri zen, justu jaietan, lehen godu urte bat, mm -hmm, ba, entzat hori, bai, bestatzuk etorri dira ere, bai, oida, eta, bueno oraingen ere er, nirena er, er ignu aipatu za ba, no gure bizilaguna dena itzolen kasua, badena gusten bezena dagola gaixorek, gaixolarria dagola, ta bueno, hemen ere jaizan gogoratu dugu. Ordan bueno, bai kamisetetan eta kartel guztietan jarri dugu, ba bueno, horreten sortu den plataforma ho ez aitzol aitzolaretaea eta atatsunalekoa, ba, bueno, gure aportazioa izan da, ba, bueno, gure karteletan eta kamisetetan toali bajartzea aipatu zaio. Eta, haber, ur, urren urtean dena oden. Horri da, hori da, horri da. Eta urtea, urrengu jaietarako, urtea bukatu baino lehen ez, lehen bai lehen. Horri hobe obeto, obeto, obeto, ez e, urtea bukatu baino lehen, baina, bueno, bintzat, horri da. Eta, bueno, ikusi utarra askin batean baitare, muralak ere berritzen nahi izatela. E, bai, bai, e, aurtean, bai, ari gara, pareta janaiko nahiko sartu bat zegoen, eta, hon, indugu, mural, bueno, e, ide jazen lehen gogaztean egitea, Na muzino gauak egin genituela eta neguen hona aprovechatu hori, baina neuria gure aditxarra egin zuenez, behin duguna da, bentsa, te pareta margotu jaietako hori oteko txukuna, eta hori aurreago ingodugu, kometatuko Ingo dugu, ingodugu berritu bat, eta ongoa, kontaktuan eta ya ja, gotean jarriko ditugu largazia, egure paginaan ta hori eta ikusko dut. Ba, son doz, vale? ba, do, ba, ondo pasa jaietan, eta... Zorona, egin dago eta... Zorona, hartzea sue sue en toda manera, venga gola, o sea, sue eh? o sea, Ba, ba, kesu ba, juten balima gera jun juten gara eta o, zengula, oida, que... oida, oida gure gortikan atatzea skupostaten zehugula, así que... Hori egia da, tra, oida dakana gure auzoa zua ez dela, trampa pizka dela sartzea eta gure atateko saia dela Oida, baina, bueno, saia tuko gara <gib> vueltazka bat ematen, eta bestara animatzen dugu jende guztiari, ba, bertara, oida. jutea, gainea, badiru diazte polita da torrela, beraz aproveitzatzea. A ver, a, bueno, a ver, a ver, a ver, suerte dakagun eta gure aldionekin badena gondo pasatzen dugu Eta, por cierto, egon eh, gara saioaren as koncentrazioa, la laerun batean, eh, hostilareti laerun batean esoko fizetatik vueltan egon zen bortxak eta saia kera horren aurkako koncentrazioa ah, ah, zegoen, bay, bay. eta, bueno, mesua zabaltzea baita, ez, eh? jendea, kondopazatzea, baina, pakean ustea... Hori eh? bai, bai. Hori ere, kontuta hartu, erda, azkeneko, baina, azkeneko jaietan, hori txarre maiz entzuten ari da, eh, nahi uh hori, -huh. eta, bueno, uste hori, hori saz hartu Eta, bueno, ahora en va utziko hizo, porque ahí ya, ya la dana es ¿vale? Vale, os son no. Venga, a mí es que el gure que negó te agate, ¿qué tal? Va, y es que el suegro que negó te agate. Venga. Vamos a seguir. Adiós. Venga, adiós.